Simplitate Seara Pândeam să-mi intre în cocioabă Doi sfinți trudiți cu părul alb sub glugă. Din orice fir de iarbă smuls în fugă Îmi răsuceam pe deget o podoabă. Cu ochii adânci și simpli ca o rugă Vedeam cum zboară în stele orice gloabă. Credeam în câte vântul le-nșgheabă Și în toate câte frunze le Cum mătră viață, timpule cu metre! Multe ați schimbat în viermi și în aguride, dar eu, din colțul bietei mele vetre, tot mai trăsar când ușa se deschide. Aștept pe Dumnezeu și Sfântul Petru și pun la cină încă două oblide.